What's up? En podd om stand-up tillsammans med mig, Olof Bergen. Hej alla lyssnare, nu är jag tillbaka igen med ännu ett avsnitt. Det tar ju lite tid att rodda med detta och det närmar sig slutet på terminen på jobbet så jag har inte hunnit sitta med podden i samma utsträckning som jag önskat. Men vilken påskhelg vi har haft va? Makalöst väder och inte minst årets premiärpaddling för min del. Och så gött att komma upp på brädan igen efter vintersäsongen. Nåväl, i dagens avsnitt så ska vi prata med grundaren till Supcoachen, En subskola belägen på Barnens badstrand i Varberg. Vi kommer prata om hur verksamheten startade igång. Vi kommer lyfta några nyckpersoner som drog igång suppen i Sverige. Respekt på vattnet och mycket, mycket mer. Men se till nu att du sitter skönt och gärna med något gott att dricka. För nu kör vi igång intervjun. Jag säger hej och välkommen till uh, Rosi Karlsson. Tack så mycket. Snabb uh, fakta om dig. Vem mm. är du? Ja, vem är jag? Ja. Det är ju en väldigt stor fråga. Ja. <laughs> Men om vi ska hålla oss till suppen tror jag vi får göra det här då. då. Annars blir det så mycket. Vi börjar där. Uh, jag har alltid älskat havet kan jag i alla fall säga. Det liksom, Hav och vatten är en stor passion för mig. Mm. I yngre år så höll jag på med windsurfing och uh, Sen har jag hela tiden, eller i många år- man har fått barn och man var varit ute och jobbat på ställen där det inte har funkat så här så i många år så har liksom, jag längtat till havet mm. och när jag flyttade med mina då små flickor ner till Varberg så var det faktiskt en tanke med att jag skulle plocka upp windsurfing igen. Ja just det för det är mm. ganska stort här och har varit länge när... Ja och jag till och med fick med mig en gammal, en gammal bräda som jag hade på altanen men så fick jag inte ihop <laughs> det där riktigt Nej. men hur eller hur, sen tog det några år till innan, innan jag blev introducerad till supp. Och det var en god vän till mig, Thomas, som tyckte att jag skulle följa med ut och testa och suppa. Han var helt biten i detta då. Mm. Har han varit utomlands och testat på detta då? Det är, Nej, det kommer inte det, ihåg, eller Nej, inte ihåg Inte då tror jag inte han hade varit där. Nu är han väl ute och, och reser och suppar utomlands också, men... Han hade i alla fall ett bås nere i Appelviken och så hade han några brädor där. Så jag var med ut och jag kände väl faktiskt att jag blev riktigt biten på en gång. Mm, det är lite lugnare tempo än vindsurfning och det är inte lika väderberoende. Så, så är det ju. Supp kan du ju faktiskt hålla på med precis överallt. Bara det finns vatten. Mm, absolut. Så så att ja Nej, det var jättehäftigt och jag har varit så taggad på det här och jag är så tacksam att jag fick den här ingången liksom. mm. mm. Och detta är ju för alla sociala medier och sånt där. Jag tänker hur man kommer i kontakt med sån här sport. Ja. Det, det, det är ju svårt att beskriva det nu kanske. Men... Det här var ju 2011 var ja, det. det då, eller 2010-2011 någonting då sånt där. Det. Mm. det fanns men det var inte alls stort Nej. Var det inte? utan det var väldigt lite bräde på vattnet då i mm. alla fall upprördar. Ja precis. Kajten hade väl blivit ganska stor då så det var mycket kajtare och och vindsurfare nere i Äppelviken i alla fall. Ja och samma alltså ungefär över samma tid så bodde jag ju i uh, Tvåker alltså ja, strax det. söder då, om detta då mm. uh, och då vet jag att vi var ute vid, uh, vid lilla Björkäng då eller så, att där var just ju det. det var ju vind- och kajsurfare jämnt mm. kan man säga för mm. där är ju så pass långgrunt också så det ja. är väl en ganska schysst plats att hålla på med det. Så var det och det tog ju inte lång tid förrän jag köpte min första bräda. Nej, efters... kommer du ihåg vilken det var? Kommer du det är ihåg? klart jag gör. Ja. Har du kvar den? Tyvärr har jag inte kvar Nej. den. Det var en Nash Alana men det är en god vän som har den. Okay. Den, är ju så ju den, är, den är ju gott för var. Och, och jag är ju tjej då, så att jag går ju väldigt mycket på utseende. Mm. Okay. Mm. Ja. Och det var en, en 9 6 mm. eh, En... Vågsuppslashallroundbräda mm. Hade jag köpt en första gångsbräda idag Så hade jag väl köpt en lite längre mm. Men eh, den var så fin Så det gick liksom inte att, att motstå <laughs> Och sen så var det Dessutom då så var det samma fina blommor På brädan som jag har på min arm Tatuerad oh. Så det var ju liksom en klick På en ja. gång ja. Mm. Det var det var menat att vara så här liksom. Ja det kändes, ja. det stod bara rosigt på den ja. Ja. Så den blev det Då, då var du nästan ensam på vattnet utanför Varbergs hamn då, liksom, och paddlade. Eller var, var ja. det liksom, var Thomas som är med och han som var med och visade Ja, vi var ju ute en det. del. Mm. Och sen så började jag lära känna lite andra folk som jag var ute och paddlade med. Mm. Sen skulle det starta en supplärarutbildning på våren ja. efter. Mm. Tänkte, nej, men den tar jag. Ja. Och det var väl där någonstans tanken om att starta suppcoachen körde igång- Precis, för du är ju startare och ägare och driver Subcoachen i Varberg, en oerhört populär subskola helt enkelt. Ja, ja, så är det. så är det. Och sen är jag en sån människa, så fort jag tänder till på någonting så vill jag gärna att alla andra ska förstå hur roligt det är och hur bra det är så va. Så jag är ens när liksom, jag blir lite frälst, kanske lite jobbigt för en del människor men jag blir lite smånördig på det jag håller på med. Hög igenkänningsfaktor därav denna podd. Ja, vad bra. <laughs> ja. Ja. Ja, men så, I alla fall så hade jag då att vi hade en lärare som heter Magnus Lindstedt. Mm. Och han är ju svensk mästare, han har väl tagit allt, alla... Eh, Nämnvärda medaljer. Ja, precis. Man kan få, han är superduktig. Mm. Och jag blev god vän med han, jag tog rygg mycket på honom gjorde jag. För att eh, ja. jag lärde mig så otroligt mycket på att vara ute Mm. och suppa med han och han var också väldigt behjälplig i början när jag startade upp suppcoachen och han var med när jag hade mina första lektioner och ja grym killare och han har nu crosswater han och några till crosswater vad är detta för någonting nu då? Vad... crosswater ja. det är alltså de är de är mer liksom på nästa level än vad jag är okay. de är mer inriktade på tävling mm. och vänder sig väl mer till atleter som är riktigt duktiga men är det, jag vet det är fortfarande att de... Ja, ja det är supp, det mm, supp. Mm. Men då pratar vi race-suppar här nu ja, just det. Mm. Alltså de är jätteduktiga De här killarna på vågsupp Och jag kan bara säga gott om de killarna yes. Det är de jag känner att jag har Bäst samarbete med i den här stan Det kanske till och med Är ett litet avsnitt om den Karin. Man kan få prata med ja. honom då kanske det, Nu sitter jag och säger namn här Det kanske man inte ska göra Men, <laughs> jo, men jag, lyfter, jag lyfter gärna Vi hoppas att du lyssnar Ja <laughs> Ja, jag ska se till så att han kommer att lyssna på det här. Ja. Men du ska definitivt... Uh, Ulrik Kursten och Magnus Lindstedt. Mm. Det är två namn som vi ska lägga på Det lägger skallen- vi på minnet. när det gäller Aj, supp och suppens utveckling i alla ja. fall. Snyggt. Mm. What's up? En podd om paddelsurfing. Men du började suppa... Typ 2011 någonstans. Bara mm. något år efter där så drog du igång det är ju Du blev så biten alltså. <laughs> jag blev så biten. Ja. Så jag köpte först sex upplåsbara brädor mm. Och ett antal våtdräkter. För det har man ju oftast i de här vattnena. Ja. Och flytvästar. Ja, flytvästar. Mm. Bra. Det blir ju ganska dyrt när man ska handla in de här grejerna. Och nu, nu har väl priserna liksom lagt sig lite grann så att de är inte så... Ofantligt dyra kanske då? Nej. Eh... Ja, men om du ska ha kvalitet så är det ju fortfarande en ganska det är en ganska stip ökning från en ja, nybörjad bräda till ja, en lite ja. klass. Det är ju du tre dubbla priset lätt. Du kan få allting mellan å, 4 000 och 35 000 ja. om vi pratar bräda. Precis, och då är mm. det inte paddel alltid i kostnaden. Nej, det är det inte. Nej. Nej. Så... Men du köpte in bräderna och flytvästar och våt räcker då? Ja, mm. och lishar. Och lishar, mm. yes. Och paddlar. Ja, precis. Mm. Och sen så börjar jag väldigt småskaligt. Det var ju många turer innan jag hittade vart jag skulle få vara. Och det slutade med att Nilsgård, som har Solviken- mm. För det var inte så lätt att få tillstånd heller. Mm, och, nej. Så att det var ju ganska långa processer där. Och jag mm. hade väl önskemål om att vara på annat ställe. Men till slut så var det faktiskt eh, Nils Gård som sa... För jag pratade med han och jag hade ju förråd där nere också då. Ja, just det. Så han var ju jätteschysst och tyckte... Ja, ah, men det är jätteroligt att det händer lite saker. Vet du vad? Du behöver inte stå på stranden. Du får stå på min mark om du bara ställer på andra sidan cykelbanan. Du är välkommen. Så han, han var ju också en sån här eh, god kille som kom i min väg. Ja, det var ju näringstillskottet- för din verksamhet lite ja, grann då. Ja, ja, nu trodde jag väl det. Ja. Att man skulle kunna flörta med campinggästerna, men de har inte varit- så intresserade av det här faktiskt. Man är för trötta och vill ja. semestra. Sen är det ju så, surfers ligger ju där- och de är ju så etablerade. Ja, det är sant. Jättebra killar där också. Fantastiska killar, hela mm. gänget. Och bra för de har ju liksom allting. Mm. Så de ligger ju där nere- och det är klart, de var nyfikna på vad, liksom vad jag höll på med där mm. och de är ju superduktiga på vindsurfing, kite och vågsurf och jag vet inte mm. om de trodde så mycket på suppen i den stunden om man säger. Nej, men det har väl alltid haft en liten stämpel över att det är lite, ska man säga, men det är de som inte orkar eller för det är lite mildare, det är lite mer vänligt för ålderdom eller alltså ja. så de har fått någon sån stämpel typ. Ja, jag tror många många ja, har, jag har ju mött många människor nu och jag tror att framförallt många killar som är lite ja, lite kaxiga sådär och mm. tycker ja, vad fan är det där ungefär. Men sen det roliga är ju att när man får upp de här killarna på brädan mm. så blir de helt Ja. Så att, det, det är ju liksom för alla nivåer, du, kan, du gör det ju till vad du har för kapacitet och vad du har för mod och mm. hur långt du vill gå, vad du vill ha det till. Precis. Alltså vill du bara vara ute och vara på havet en vacker dag så är det ju helt fantastiskt mm. att komma ut på vattnet. Ja verkligen, absolut. Alltså det finns ju ingenting som är så mindful som att bara stå på en bräda ute på vattnet, du är ju helt... I nuet. Man får också en väldigt fin respekt, alltså så här, man, man blir ödmjuk mot världen, alltså du, du blir ja. ödmjuk mot det du lever i, man ja. blir väldigt tacksam för, ja. alltså, att stå ute på brädan är ju ändå ett utelämnande så alltså, det är ju du själv på en bräda Absolut. det är ju inte en kryssning det är inte en eka, du, det är du och vattnet, ja, och så är det. det är det som gäller, så att det är ju, som man säger, mindfulness det är ju det, är det som jag fastnade för helt ja. hållet också Tiden ja. står stilla, liksom. ja. Absolut, mm. och du kan ju vara ute i flera timmar utan att märka det ibland, liksom. Ja, men det är det man är, det enda som kanske liksom kickar in det är att man är hungrig eller törstig. Ja, just det. Ja, och så, så... Då får man inte vara för långt ute till det här, Nej, men precis. Och jag menar, det är en del som kommer att hyr bräda bara för att komma ut och lägga så sola på brädan. Skitsmart. Bara det är ju ja. underbart, va? Ja. Sen är det ju, det är ju en tekniksport, så är det ju. mm. Så paddelteknik är ju det jag lär ut mm. i skolan och det tycker jag är lite AO att man har, har det med sig när man sticker mm. iväg ut. Men sen är det ju så roligt också för att den ena dagen är aldrig den andra lik. Det är olika vindar varje dag ja, det är det. och det är olika mycket sol, det är olika mm. temperaturer. Du tröttnar liksom aldrig. Nej. vill du ha bra motion? Mm. Så får du världens bästa både motion. Du kan få upp både flås och mycket styrka. Mm. Smidighet, balans. Du tränar alla muskler runt omkring de stora musklerna som du inte kommer åt i och med att du har inget stabilt underlag. Nej, precis. Så att du får ju liksom röra dig på ett sätt. Mm. Och vill du ha kickar så är du i vågorna. Ja. och då är det buskul. Liksom oavsett vilken människa man än är, så kommer du få det du vill tillfredsställt ja. på en supprädda och du kommer att hitta dit. Och du blir också erbjuden en massa mm. andra grejer du inte visste om, tänker jag. Alltså det här för de som vill ut och ha kickarna på vågorna kan också lära sig uppskatta lugnet. Absolut. En spegelblank dag är ju något väldigt speciellt. Något mm. som man aldrig trodde att man skulle hamna i. Liksom. Nej. Jag har en, en kompis till Han har ju liksom byggt fast en låda Han sticker ut och sätter sig och fiskar Han får ju fantastiska fiskar eh, ja, det kan <laughs> Han padlar ut liksom till de ställen när man inte kommer åt ifrån stranden och mm. Sen så lägger han så där och Sitter och fiskar och bara njuter <laughs> så liksom, ja. Ja, Det låter som att jag måste Flytta tillbaka till Varberg Det, ja, det tycker jag du ska, ska göra gör alltså. Jag tror nog att du hör hemma här Ja, också. Det känns så, ja Vi fortsätter lite grann med, med mm. storyn här att du, du köpte in lite brädor och så hade du en start av din verksamhet. Mm. Ja, hur var början? Liksom? Du, det var lite kallt från campinggästerna liksom, att det var inte så bra gehör. Nej så du... och de fick ju ändå rabatter och grejer. Så liksom, vad hände? Nej liksom? jag, jag tror det är så här. Väldigt många campinggäster de, de, de åker ner de har det som sin sommarstuga. Mm. Och det kanske är lite billigare alternativ för familjerna än att åka och hyra ett hus. Jag vet inte, jag, jag är ingen campingmänniska. Så, men, Nej. men jag tror helt enkelt kanske inte att de- prioriterade. Nej. Ja, de gillar jag... att sitta där och mysa och grilla och gå på strandpromenad. Och... Jag tänker att jag skulle få en jäkla tristess av det där. Liksom, det är ju då man behöver de här grejerna. Liksom. Mm. Det är då man åprova på detta eller en sån här graffitimålning. Man spänner upp plast mellan träd och alltså, ja. testar grejer. Liksom. Man blir mm. trött på bara det här grillandet, tänker jag. Ja, ja nej, men Jag är ju inte sån heller. Jag gillar ju att röra på mig. Mm. Men äh, ja, ja, vi är olika människor. Ja. Men hur eller hur så var det inte... Alltså, det var ingen business... På, på, nej, och, och det är också ner i, jag tänkte säga det förut också Appelviken, Markus Boman, han har ju liksom gjort Appelviken känd för surfing mm. Och folk som är medvetna om vad de gör, det ju de, de åker ju dit liksom ja. De åker ju till surfers och det har ju funnits där hur länge som helst, det är ett fantastiskt ställe mm. Så de, de drar ju dit ner Så jag, jag hamnar ju, alltså jag vill ju inte åka dit och sno hans kunder heller utan men jag var ju på andra sidan i Solviken då. då. Ja, just det. Så jag ja, börjar väl köra lite event för kompisar och bett trumma ut lite grann på Facebook. Mm. För ja. där var du, du har varit ganska tidig. Alltså, från, från mitt håll sett, jag har sett en verksamhet som heter Subcoachen. Mm. Du, har, du är ju synlig på sociala medier, inte mm. bara för att man själv aktivt letar upp det. utan du, du har ju varit duktig på att vara. Jämn i inläggs... Jag ja, men jag tycker det. Ja, vad glad jag blir att höra det. det... För det, det, det tänker jag inte på själv. Nej, men det, det handlar väl om att vara jämn i sina inlägg och ha jämnt eh, deltagande. Om jag tänker utifrån mitt perspektiv så tänkte jag också så här, ja men det här är ju skitbra. Ah. Det här blir ju en liten rolig grej och sen har jag två tonårsdöttrar så mm. tänker jag, ja men då har de ett schysst sommarjobb. Ah. Det var lite så jag tänkte, så kan vi kanske... Om det går bra, liksom, gör något kul, gör sen. ett litet familjeföretag och, och så. Mm, mm. Men det är ju så här och det vet man ju sen innan. Man ska ju inte skapa saker åt sina barn, för då, de nappar ju inte på det, va? Nej, men... De, äh, de, ja. de satt väl där tjura för att de var tvungna att jobba ungefär. Den här fina dagen, jag kunde göra så många andra grejer ja, så precis, måste jag sitta här på pool, vattnet. precis. Alla polarna är här och där och där och där och här sitter jag. Nej, men de har väl jobbat några somrar så, men ja. Det blir ju så man får ju man får ju råda allting själv. Ja jag känner igen det där mm. Mm. och det, det har ju för och nackdelar jag tycker inte vi ska liksom fastna i den biten utan mm. jag tänker kan du komma ihåg någon vändpunkt för att som du säger verksamheten <hör> kanske var lite trög i början med, med campinggäster och så där. var det någon mm. dag, var det en händelse var det något som fick det att, att liksom vända för att nu är det ju populärt liksom. vad, vad var det kan du komma ihåg alltså där har vi också Henrik Fallén han har ju varit en fantastisk drivmotor i att få igång suppen och eh, det var ju han som startade upp de här supp, eh, supputbildningarna och även tävlingarna ah, så ja. han hade ju massa event mm. och eh, så startades första SM-serien mm. 2012 tror jag det var och då var jag ju medlurad lurad <hör> utav de här killarna du måste ju vara med, du måste ju ställa upp ja. Ja, så det, det gjorde jag ju ja. Och lyckades ju faktiskt få Första svenska SM-guldmedaljen också Så där, ja. ja, grattis <laughs> Ja tack Det var ju inte så där jättemånga med då Men, Nej, ändå, men ändå still Ändå ja. still ja precis ja. Och, Så vi var ju ute Det var väl sex deltävlingar Så det var, var det ju liksom event Nere i Malmö mm. Och i Kalmar mm. eh, Vart var vi mer? Stockholm, Falun Ja, det... Har de supp uppe i falen? Ja. ja, och där har vi ju ytterligare en, en drivmotor. Det är ju han som har kajaktiv då som också har brunnit för det här. Så det har ju funnits lite spots så här runt mm. omkring Jajamän. som har liksom uppmärksammat det här och det har ju blivit event runt omkring det här. Och drar ju folk och folk ser vad man håller på med. Erik Rut är också en kille då som är värd att nämna namnet på. Ja. Eh, som helt fantastiskt drog igång Coastal Culture, första året hette det. Som var en brädfestival mm. som sen ledde till California som har blivit ett fantastiskt stort event. Nu, nu ligger ju California i mitten ungefär på juli varje år. Just det. Och då kommer ju otroligt mycket folk som är intresserade av vattensporter, brädsporter och... Yoga har ju kommit in väldigt starkt mm. också. Om, om vi backar här till vad som började. Jag lyckades ju ihop en liten grupp där. Mm. som eh, Vi körde suppträning varje tisdag gjorde vi. Ja, mm. du fick in en sån rutin då? För, ja, men precis. Mm. så att vi, vi körde, Det var ett gäng så vi körde lite efter väder och vind. I, alltså, mm. Var det för rough på havet så åkte vi till någon sjö. Eh, och eh, ibland så paddlar vi på viskan ja, just det. Mm. och man kan ju paddla på lite olika ställen utifrån väder och vind sådär mm. men vi var i alla fall ute varje tisdag kväll och vi var väl ett nice. gäng på åtta person tror jag vi var. Då, då hade du med dig egen utrustning som du försedde alla med? För det var liksom en del av din verksamhet. Då, jag då, hade liksom. med mig all utrustning. Ja. Hur fick du plats med allt det? Ja, men det var klart upplåsbara brädor, men still. Då... Ja, eh, Takräck. och ja, Fullproppad bil. Ja, Tunglastad. <laughs> ja. Ja. Och sen så var vi väl två bilar som körde när vi åkte någon annanstans, ja, utom där jag befann mig då. Men det har ju också varit ett jäkla mäck. Alltså man får ju verkligen tycka om att hålla på grejer hela tiden och, och hitta nya lösningar för det här och mm. hitta förråd. Det har inte varit någon lätt grej heller. Det kan jag tänka mig. Nej. Vilket också ledde till att jag var tvungen att börja tänka hur ska vi liksom gå vidare. Jag körde ju två somrar där nere i Appelviken då. Mm, just det. Och sen så var jag ju då erbjuden att starta upp nere på barnens badstrand. Som ligger mitt i smeten kan man säga. Det ligger ju precis på höger sida om bron till kallbadhuset. Och det skulle ju byggas en ny brygga. Och det här var väl då... Vad blir det? Ja, det måste ju vara 2014 jag startade där. Så jag var lite involverad där i nya badhusplatsen. För då började de ju göra om. Det var ju en parkeringsplats där förut. Mm, mm. Så då började de ta bort parkeringsplatsen och... och Bygga upp det som en mötesplats, att ta upp lite grillar och det är ju ändå en av Sveriges mest besökta platser ja. och jag tror att Kalbadhuset i Varberg faktiskt är den mest fotograferade byggnaden i hela Sverige. Och sen har man ju fästningen där jämte och båthamnen yes. på andra sidan så det är liksom supermysigt, mm. verkligen supermysigt. Det är ju av ja, knutpunkten för alltså ja. vattendraget i Varberg kan man ju säga. Det är dit man går om man ska till strand. Liksom. Exakt. Och där var det ju då också, alltså det här har ju varit en lång process innan den här bryggan har blivit klar. Ja, den, den För kom de ville vill ju då starta upp så att det skulle bli liksom att folk gick ned till Barnens badstrand, som mm. stranden heter där, framför Kalbadhuset. Och de byggde lite klätterväggar och gjorde det lite, ja, de gjorde i ordning, det väldigt fint där mm. nere. Mm. Och så skulle de ju bygga den här badbryggan också då, då. Just. Det. det har ju tagit några år. Den varit invigd i augusti 2018. Fyra år senare då. Typ. Mm. Och det året så gjorde jag en storsatsning. satsning. Mm. Då, då köpte jag fasta brädor. Yes. Gjorde jag. Ja. Och, För det blir ju slitage på de upplåsbara misstänker jag, så, så frekvent som de ändå måste användas. Och sådär. Ja, det, är en det säkerhets... var inte så jättefrekvent de första åren nej, alls. Nej, okay. Det vill jag inte skryta med. Utan det var, men, men jag tänker att det är färskvara, det är ändå gummi och så här produkter som torkar ut. Och lite, ja. Det blir ju slitage på dem på ett annat sätt än en hårdbrädd misstänker jag. Ja, det är klart det uv och saltvatten, det måste ju tära på en sån typ av konstruktion. Alltså de här, de här bräderna, de, de är ganska stabila ändå. Mm. Jag, tror, jag vet inte, de kan man nog ha ganska länge. Det är ungefär ja. som material som en gummibåt. Ja, ah, just det. Mm. Så det är så här tjockgummi och, mm. och, och så. Okay. Men hur eller hur så gjorde jag en storsatsning och ja. tog lån och köpte in fasta bräder. Ja. Delvis för att jag ville ha det till mm, just det. Mm. Så att man hade liksom stabila brädor Och sen så kände jag också, så här, det har alltid varit viktigt för mig i alla mina grupper. Jag har ju hållit på med gruppträning och grupper i, i hela mitt liv, mer eller mindre. Mm. Och jag känner liksom att jag vill, jag vill att när man kommer tillbaka ifrån en klass så ska man känna att wow, fan jag fixar det här. Det ska osa kvalitet och det ska kännas ah. lätt. Ja, och mm. du ska möta upp även den som Kanske är lite duktigare. Mm. Ska kunna känna att den får, får någonting ut utav det. Så. Ja. Och då köpte jag också någonting som heter sportboxar. Okej, okay, vad är en sportbox mm. för någonting för mig som aldrig har talat om, om Nej, detta? precis. Det är en förvaringsbox egentligen för kajaker. Men jag fick en specialbygg då. Mm. för mina brädor. alltså som en eh, i mitt huvud nu då, en jätteliten friggebord med eh, rack att lägga in brädorna i typ kan eller? man säga att det är, men det är ingen frigibod. Nej, men Nej, du, jag ska visa den någon gång ja. jag får komma ner till sommaren och padda lite jag här så göra. ska jag visa hur, hur jag förvarar mitt yes så de monteras ihop och så förvarar jag mina grejer där. Och sen så har jag killarna i hamnen, de har varit superskysta också. Mm. De som jobbar på Hamkontoret där. Så jag har fått låna ett litet utrymme där jag kan ha våträkterna i, i huset. Så, så de hänger upp och torkar och, ah, precis. och inomhus? Precis. sitter vi bra. <laughs> ah, alltså, ah, nej men jag känner väl liksom, när jag flyttade till barnens badstrand så kände jag att ah, nu börjar det bli lite seriöst det här. Mm. Men eh, sen har det ju varit så att det är ju ett slit alltså. Det är det. Det har varit jättemycket jobb och i och med att jag jobbar fulltid utöver detta med, då. Med det andra så mm. har det här blivit min semester och jobba dubbelt så mycket. Ja. Ja, så när, när försäsong kommer liksom och folk börjar dra ner på tempot Då dubblar jag mitt tempo Ja. Och så håller du det tempot hela semestern då, kan man Ja, säga. och sen går jag på knäna i september ja. så, så, så lite har det varit mm. Och där måste jag ju börja tänka om som människa Jo, men, men ja, det är just det Man mm. är bara människa Och jag känner själv igen att man gör de, går in i de här spåren Att jag brinner ju för det här Så jag, jag får energin Man får ju ändå en kick Annars hade man inte mm. hållit på Nej. Men man är dum nog att gå på de här kickarna och man måste liksom Precis. hålla tag i det här. Ja. Men du har ju liksom, jag försöker bara gå in i din verksamhet lite grann igen mm. då som är subcoachen, att du erbjuder ju något för alla. Mm. För nybörjare, för de yeah. som är rutinerade. Håller du på med olika typer av subcoach? stilar Försö har du liksom så här, mellan 11 och 12 så kör vi fitness eh, ja. paddling, eh, eller yogapass. Ja. Eh, har du flera instruktörer som är specialister inom områden? På, yoga eh. ja, på yogafronten så har jag plockat in har jag haft lite olika yogisar mm. och Patricia Applegren som är fru till han Kalifornia Erik ja, ja, ja. nu för tiden. Mm. Hon är en fantastiskt duktig yogainstruktör Helt underbar. Ja. Hon har kört ett par år. Och sen så kom Therese Lind som jag har haft några år. Som också är min stora yogainspiratör. Men sen kommer vi till det här med väder och vind. Just det. Mm. Och jag kan ju med handen på hjärta säga att havet och suppyoga kanske inte är bästa kombon. Det... det har varit väldigt många pass som vi har fått ställa in för att det har blåst för mycket helt enkelt. Mm. Även om jag ankrar bräderna då så... Så blir det, det blir inte så lätt. Det gör det inte. Utan, åh, ja, det vet ju du som har bott på västkusten. I know. <laughs> det, är inte det är inte många dagar på en sommar som det bleker. <laughs> nej, det, jag, jag, jag som bor i något land nu. Jag, jag vet att mina föräldrar så jag bara- ja, Idag blåser det ganska mycket. Och då vajar mm. det liksom kanske ett löv. Ja, men precis. Det är liksom... Ja. Det är, nej, här så ska är det man köra upp yoga så ska man egentligen vara på en sjö. Ja, absolut. Ja. Men nu, nu ja. Ja. men man vill ju ändå kunna erbjuda det. Jag tänker att de ja. dagarna det funkar till havs här måste det vara magiskt. Ja, det är helt magiskt. Ja. Helt otroligt. Ja. Morgonarna är ju oftast bäst eller mm. kvällarna för innan det börjar liksom, innan jorden börjar komma igång ja, sådär, ja, ja, så ja, är det ju oftast kan det vara lite stilla på morgonen. Ja, man kan absolut. Mojna lite framåt kvällskvisten så. Ja, just det. Och sen har jag haft lite olika typer av subfitness- mm. Och, vad gör man då? Vad är SUP-fitness? Ja, då har jag haft funktionell träning på bräda helt enkelt. Okay. Och självklart då med paddling också. Mm. Ja, jobbat, använt padden lite grann och man har kört magövningar och mm. planka och. Men du, du står inte och gör kattelbollövningar liksom. Det är inte den typen av nej, fysisk Jo, alltså nej eller? inte kattelbell har, har vi inte, nej, nej. Men fan, sen om man tappar en sån i bräddan så går ju den sönder Ja men du, du blir ju ankrad i alla fall Ja precis, ja det kanske man skulle ha ja. jag, jag har faktiskt tyngder som jag ankrar bräddorna med När vi körs upp i yogan mm. Ja nej, men sen så får man ju nischa sig ja. Självklart Och det som jag säljer mest Är ju Subkurser. Ja, alltså mm. grundkurs i paddelteknik i mm. princip. Mm. Och då börjar man på stranden och går igenom med padden. För mm. det är så här: så fort man kommer ut på brädan... Mm. jag är, är väldigt, jag väldigt pedagogisk. Ja. Ja. Jag vet när man kommer ut på brädan– då har man fullt skå och hålla balansen, ja. och alla är rädda för att trilla i vattnet. Ja. Ja. Och det är helt sunt. Det ska vara så. Det ska vara så. Ja. Ja. men så Därför så kör jag ungefär en kvart på stranden- där jag går igenom vändningstekniker- stanna, paddlar rakt framåt- och hur man håller padden och, och så vidare. Mm. För jag vill att det ska sitta i kroppen- det minnas In, ja, ja, innan man kommer i på vattnet. Sen vet jag att uppe i huvudet så har alla glömt den när de kommer i. Men någonstans så har de fått det med sig i alla fall. Det ligger ju där ändå. Ja. Har, har du bröder utan fena och sånt som står på? Eller står de bara rakt på sanden? Jag, jag tänker mest på fortsättningen då, och sånt där. Nej, då står, vi på, då står vi på sanden. Ja. Ja. Mm. Jag, jag brukar rita, De får rita upp en varsin bräda med padden <laughs> i sanden. Ja, så och sen så går vi ut och så har jag lite bojer precis utanför så innan vi sticker iväg så ser jag till så att alla i gruppen har koll på hur man vänder, hur man stannar, mm. hur man tar sig rakt fram och de här basic, basic. Just det. Och när alla har lite koll på läget så, så ger jag lite destinationer beroende på väder och vind. Och känna av gruppen tänker jag också Absolut. vad man leder. Mm. Absolut. Och safety first. Absolut. Mm. Och hela gruppen ska vara med. Alltså man lutar sig alltid tillbaka på den svagaste länken. Ja, här, man får ju inte skjuta över för att det, det, det är ju en säkerhetsrisk i slutändan. Speciellt mm. en, i och med att det är en lite, ganska aktiv båt. Han får man väl ändå säga ja, att det är, det. det är ändå en passage mm. där ut. Mm. Men det är ju fantastiskt. Det bästa med att vara där det är ju att vi börjar ju alltid innan för pirarna. Just det. Och delvis så bryter det vågor. Mm. Det kan ju blåsa ganska ordentligt ändå, men det är sällan... Det ju är meterhöga vågorna. Liksom. Nej, precis. Nej. Ibland, det händer att, att vi håller oss där inne. Mm. Det, det händer alltså. Jajamän. Men de flesta gånger, så, lite beroende på hur vindarna ligger, mm. så har jag lite olika paddelstråk som jag kör. Ja. Och Några den... turer då? Liksom. Ja, jag har några ja. ri riktigt goda turer. Ja. Och den nu känner ju alla som har båtar där de vet vem jag är- och vinkar och hejar och sådär va? Ja, ja. Och jag samlar alltid ihop gruppen- och jag tänker alltid på sådana saker att vi gör oss små- när vi går över farlederna. Mm, just det. Så att vi är smidiga, för det räcker med tre paddelbräder. Huller de buller i en farled så kan det bli kaos alltså. Jajamän, absolut. Mm. Så sådana grejer tänker jag alltid på. Ja. När vi paddlar över då gör vi det på bredden. Sånt man inte tänker på- Nej. Så, men det får man ju ha erfarenhet och förståelse ja, till eh, omgivningen. Liksom. Ja, och man måste anpassa Och som du säger, det är en båthamn. Ja. Och även lastbåtar som går in. Alltså, det är stora båtar som kommer och går. De flyttar sig inte när du kommer med din Nej. lilla bredd. Och Och båten <laughs> Just det. Mm, och där är ju alla livrädda. När går båten? Ja, men det är lugnt, Vi har koll på det. Jag har koll på det. <laughs> koll på det. <laughs> ja. ja. Nej, men så har jag lite olika turer. Vi kan gå då. då. Och mm. Den ena så brukar jag paddla runt i hamnen på andra vik. Just det. Och det är supermisigt. Mm. Och det är också, då får man ju tänka, man måste ju ha lite vett och etikett. För man, man får ju tänka på varandra på vattnet helt enkelt. Ja, absolut. Ja. Och eh, även om man alltid ska lämna företräde för den som är minst. Mm. Så måste man ju ändå tänka på att man gör det så smidigt som möjligt. Mm. Så när vi går in i hamnen så lägger vi oss alltid på led och går liksom efter ena sidan så att det är fritt. På andra eh, då? Ja, så att det är fritt för mm. båtar att åka in och ut. så. Ja, just det. Och så, brukar, så har jag några platser som vi alltid stannar och leker på. Mm. Och lär oss så liksom för de som känner att de vill... Testa något mer då? Testa något eller? mer, hoppa ja. lite på bräddan och göra ja. lite vändningar med nosen ovanför vattnet. Och, ja. och är det här. såna här kick turns då det heter? Eller vad är det ja. man testar sånt och sånt? Ja. Mm. Mm. Uh, Garanterat falla i i början då, eller? Ja. Ja. <laughs> ja, så de flesta, nej det ska jag inte säga, alla badar inte när man gör det. Nej, men, jag, jag, men jag har inte ris provat. <laughs> risken är ganska mycket större <laughs> i alla fall. ja. ja. Men det är ju roligt, jag menar herregud, och det är ganska skönt för man blir svettig när man paddlar, alltså det, man ja. blir varm. Våtträkterna blir man fruktansvärt varm i. Så ja, så. ja. Min, om jag har våtträkt på mig så är jag alltid dygnblöt på insidan och torr på utsidan. <laughs> det motsverkar syftet på ett sätt. Fast ja, det är men man håller sig varm och ja. det är det som är viktigt. Ja, så. Absolut. Ja, och sen så har vi ju ett underbart ställe ute på skrivaklippan också. Där brukar vi paddla runt. mm och när det är varma, härliga dagar så tar vi alltid badstopp där också. Ett obligatoriskt stopp. Men har, har du med dig? Jag, jag tänker när ni tar sådana här badstopp och sånt, jag, mm. jag, jag misstänker att ni sitter fast i någon typ av leash och sådär. Och det kommer vi ju prata om i kommande avsnitt. Ja, just jag. det. Mm. Men sådär: du pratar om ankare och sånt. Du har med dig då? För att nej, när, nej, nej. Eller hur, hur gör ni när ni hoppar alltså, i badar? För att brädan ska vara i närheten. Jag då. har ju mina ställen då. Mm. På ett ställe har vi en brygga och då, då kan vi sätta fast lichen i bryggan. Ja, så man det. är fri från brädan. Mm. Mm. Eller ofta så badar man ifrån brädan och då har man ju lichen på sig. Då har Ajma. du ju brädan jämte. Absolut. Absolut. Ja. Så det är också ett ypperligt bra tillfälle att träna på. Och ta, sig ur från... ta sig upp och ner från brädan om man ja. skulle trilla i. Absolut. Ett annat ställe finns det en strand. Mm. Och då lyfter vi upp bräderna upp på, på ja. stranden och så tar ett upp och så sitter och chillar en liten stund. Mm. Men jag försöker ändå. Att vi är ju på brädan. Ja. Mest, det, man får ju liksom lyssna med gruppen vad de vill ha. så. Ja. Hur, hur lång är en sån här tur? Det låter som att det är väldigt mycket att hinna med. Ja, det är det. Eh, en, ja, Två timmar ungefär. Ja, det är så pass ändå. Mm. Mm. Jag tänker det är inga såna 40 minuter grejer man ger sig nej. ut på. Det är ju typ teurilumbyten bara. Då. Ja. Ja. Ja. Ja. Men om man säger första halvtimman. Är på land? Nej, Eller... första kvarten är på land men ja. sen en kvart 20 minuter så tränar vi på de här basic-grejerna. Så, så att det går ju liksom en halvtimme åt att träna på basic- mm. innan jag släpper iväg med folk. Så att jag vill ju se att de klarar av att ta sig fram på ett skyss sätt och Aj, vända och så där om det mm. skulle uppstå situationer. Mm. Sen är det så man får ju liksom stanna och ha koll. Och det är ju jag som är gruppledare så är jag som har koll på läget på vattnet liksom, och ser mm. till så att alla kommer med. Och är det så att någon skulle trilla i så får alla stanna tills den är med på spåret igen. Mm gruppen går alltid före ja, individen Ajma. så att liksom alla ska med och ja sen har vi ju SUP för Kids okay, ja. och det, det, där är ju, det är ju jag trodde inte att jag var en alltså att jag var bra på att jobba med barn men det har nog insett att jag är okay. det är så roligt mm. vi har så kul och jag har minst lika kul som ungarna för jag blir, jag blir barn <laughs> själv men det är väl jättebra? Ja, vilken, det är jätteroligt. Vilken liksom? mm. så. Och där pratar vi. Mycket säkerhet. Ja, det Mycket måste vara. Mycket säkerhet. Var. Ja, Och eh, vi leker oss fram i vattnet. Mm. Och, eh, fram i vattnet. Mm. Och sjunger mm. när vi är ute på brädorna. Och jag kopplar när vi, när vi sticker utanför pirarna så kopplar jag ihop lisharna. Så att vi, har liksom, vi sitter ihop. Ja, ah, ett långt tråg med. Ja, observator. precis. Aha, precis. Mm. Och, så att jag liksom vet vad jag har alla ungarna. Mm. Och sen så sticker vi ut till klippan mm. Och där drar jag sådana rövarhistorier så det kan du aldrig tro. <laughs> och, <laughs> om bockstensmannen. Ah, okay. Och Men skatter det... och sen får de gå på skattjakt. Snyggt. Och, ja, vi har så roligt. Och så är det ju mycket. Alltså, unga vill ju bada, vad så är det. Så det är mycket hopp av brädan till höger, hoppa brädan till vänster. och mm. Upp och ner och fram och tillbaka. Vi, ja, vi leker ah. och har skitkul. Men det här har de med sig sen om det ja. då är nu kanske inte campinggäster men jag menar, folk som är på besök de vill mm. tillbaka för att man har det här ja. kärt minne då, ja. Liksom. ja, faktiskt så är det ja. så framförallt unga som har varit med liksom, de vill tillbaka så ja. är det bara. Jag har haft, försökt att ha grupper då också med föräldrar och barn tillsammans. Mm. Men efter några år på nacken Jag bara avråder det Okej, okay. ja, vad är det som är det... Ja, men det är ungefär som det här med att lära sina egna barn att Åka skidor ja. okay. mm. I situationer där människor Blir rädda mm. Och det blir folk normalt Innan de har lite koll på läget Och innan de har trillat in några gånger så. Mm. Då kommer ju liksom alla de här jobbiga grejerna fram i familjen om man säger liksom, ja ah, men gör så, gör så, gör så. Ja. ungarna blir skitstressade och så ja. bara, det bara gror irritation ja. liksom. man, man, man tar ju fram det värsta ur varandra ja. liksom så, det är ja. väldigt, jag tror ja. knappt jag har sett några föräldrar, barn som har liksom, ja där det klickar sådär jättebra, Nej. de som gör det beundrar jag mm. det är helt fantastiskt alltså men det är inte lätt, och, och, för man har med sig så mycket annat ja. i en familj. Det är mycket lättare för barn att få vara med barn. Ja. Och man har jag har två helt olika sikten mm. med vuxna och med barn. Och de har också två helt olika sätt att äh, lära sig. Mm. Barn lär sig genom lek och, och show och sim och så. Ja, men. Och, men någonting som är basic för alla det är liksom att se till att få människor trygg på brädan. Ja, just det. För har du trygga människor på brädan, då går det ganska bra. Det är för dyrt för de flesta ungdomar. Ja, absolut. Ja. Och det är dyra grejer och det kostar. Mm. Så det, det, man kan, tillgängligheten på så vis är ju inte det där man, den kanske ska vara men det är där jag tänker sån verksamhet som du har eller mm. motsvarande då det, det, det finns ju överallt mm. så, du pratade tidigare om när vi pratade utanför inspelningen mm. om att du har startat upp på andra ställen och mm. är det någonting ni har med i åtanke liksom, att man pratar med varandra som verksamheter absolut absolut. Jag, jag var väl den första som startade upp ren subverksamhet mm. i Sverige eh, och sen har, är det ju många som har tagit rygg på mig. Ja, och vi har även haft Facebookgrupper, liksom där vi har... Intern. De, ja, internt där vi har delat erfarenheter och, mm. och bara för att jag är den första så kanske inte jag är den bästa. Utan all, alla bidrar ju liksom med sina erfarenheter. erfarenheter. Mm. Och man gör misstag och får man höra om andras misstag så kanske man inte måste göra dem. Nej, precis. Och en sak kanske funkar jättebra här nere på västkusten mm. men... I inlandet så är det inte alls samma sak. Nej, precis. Nej. Så kan det vara. Så att give and take. Ja. Det, det tror jag på. Ja. Men var, var liksom generös mot varandra. Det men man borde ju nästan se då från, från exempelvis, alltså jag, jag bara spekulerar, men säg om man skulle se ur en kommuns perspektiv som mm. har vattendrag som mm. lämpar sig mm. för sån här typ av aktivitet, mm. eh, lyfta upp sådana verksamheter som mm. dig eller ta in din expertis, jag tänker inte fritidsgårdsaktivitet, jo, men, det men, det har vi men bra, de är underbara här på ja. i, i Varberg kommun. Skitbra, ja. Och jag har haft mycket vän tillsammans med fritidsgårdarna här. Ja, det, ja, för det var ja, det jag tänkte för, för de som inte har ekonomisk Och, möjlighet så kan ju det här vara en Där har vi en, en, en tjej, lösning. Anna som Anna Nilsson heter hon som mm. sitter som chef för fritidsgårdarna. Hon är hon, för det första är för första en vattensporttjej själv. Oh, superhärlig super människa. Det är så goda gäng som jobbar på fritidsgårdarna. Ja. Så de jobbar vi gärna tillsammans med. Mm. Snyggt. Bra. då sen, är det, sen vet man ju också att det är ju ekonomi som styr i kommunerna. Det är det. Och politik. Ja, och politik. <laughs> ja. så. Men, och, och sen är det så också att fritidsgårdarna här de jobbar ju med massa event och grejer. Alltså alla ungdomar går dit, säger jag. Mm. Om ni lyssnar på det här. För att det finns massor med roliga saker att att komma till och få ta del av. Mm. Och det är jättesköna människor som jobbar där. Ja, det är, men jag, jag, jag vet inte om det... För det, den här mötesplatsmentaliteten... Jag menar jag, mm. från, från min ålder sett Så, närmar, närmar sig 30. Så, så jag, vi har ju haft fritidsgårdshänget. Vi har haft mm. replokaler när vi har spelat instrument mm. ihop. Yeah. Man har liksom träffats tillsammans och nu... Mm finns ju inte de platserna på samma sätt i Varberg har jag sett att det finns ju ändå så här centralen eller vad du nu heter alltså mm -hmm. här, det finns lite grann men jag tycker att det är väldigt tunt annars men det kanske är min, min uppfattning jag tror, jag tror nog det finns ganska bra utbud här i Varberg ja. i alla fall vad jag ser så mm. är det väldigt kreativt och, och mycket roliga saker det finns platser och ja. ställen att uttrycka alla är, är välkomna är. liksom ja, precis, ja, precis. så är det ju det kanske är min småbygdssyn på det hela så Ja, eller också köklar. att du inte själv har ungdomar. Det kan ju vara ja, det. Ja. Du ser inte de ytorna helt enkelt. Nej, så, så kan det vara. Ja, för jag tror, har man ungdomar själv- eller jobbar med ungdomar på det ena eller då andra viset- då, då vet man vad som finns runt omkring. Mm, mm. Är man inte där så är, det liksom, är man blind för det. Ja, mm. jo, men så, så kan det vara, absolut. Ja. Jag har, jag har varit inne och grävt på din Facebook-sida mm. för ditt företag mm. och fått se massa bra recensioner. Jag ville bara läsa upp några stycken här. Oj, ah, kul. ja, kul. Tack. <laughs> Helt magiskt, härlig känsla och frihet, superbra coach. Uh, har ju inte tagit namn på de här personerna Nej tack <laughs> Men det var ju så, de ligger som recensioner Superkul grej och jättebra coach Rekommenderar starkt uh, Subcoachen fick oss alla kännas trygga och glädjefyllda Väl organiserat och uh, smidigt Ah. Så det är, ju, det är ju definitivt ett kvitto på extremt bra jobb även om det då är tungt och slitit. Ah. Och så där. Men det här är väl en, en av de här grejerna som gör att man fortsätter tänker jag, liksom, ah, det, efter bästa förmåga. Leendet på människor när de kommer in ah. och man ser och man hör vad de säger och de tackar. och mm. eh, Jag vet inte hur många gånger som människor har sagt så här till mig Wow, jag trodde aldrig jag skulle... Våga paddla ut på öppet hav ah, ja, Wow, jag trodde aldrig liksom, Och de leenderna Och liksom den härliga Utstrålningen folk har när de kommer tillbaka Det är, mm. det är betalningen men liksom. ah, absolut mm. jag, ja. jag ser ju också, jag tänker Den här inlärningskurvan Du kan komma som helt gröngöring Och som du säger ändå tas sig ut på de här Ganska mm. snabba målen mm. eh, Det är ju det är lite som fotboll Ganska snabb kurva liksom. Du har en boll som mm. ska in där borta Så det mm. är du har förvisso säkerhetsaspekten, du har förvisso mm. lite mer sådana här grejer. Men inom de flesta jag sett som är nybörjare, mm. de står ju upp inom kvart 20 minuter ja. från det att de testar. Ja. Men eh. där kommer vi också till det här med brädor. Ja, precis. Ja. Och också läget. Mm. För alltså det är det som är så bra att börja innan för pirarna, det jag står. Ja. För där blir det inte så jättevingligt. Nej, och det. sen har jag valt att köra på stora fasta brädor. Mm. och det, alltså det är svårt att misslyckas, skulle ja, jag vilja säga. precis. Mm. Eh, från, från mig som har en ganska liten upplåsbar bräda. Man, man var dum snål, man hade inte mm. pengar eller så. Mm. Eh, och den är ju inte det stabilaste jag har stått på, det är det definitivt Nej. inte. Men den har ju gjort mig till en jävligt mycket bättre padd när <laughs> det känns det ja, som. Precis, eh, Exakt. Istället har jag Exakt. fått det då. Eh, Jättebra så att, ja, Men jag skulle ju aldrig våga mig ut på öppet vatten Med min bräda, det har mm. jag inte provat än på det sättet För att jag, jag, jag åker ju på Vattendrag Mer mm, eller mindre då, mm. åar och insjöar Så där har det liksom varit minimalt Om ens några vågor mm. De gånger jag har varit ute på mer öppet Så har det varit större badstränder typ som sanna som ligger i värnan. då så mm. är ju Sandstrand och det är långgrunt. Så det, det blir liksom inte vågor. Även om vågsurfing är någonting som tilltalar mig. Men mm. det är ju inget som... Jag vet inte fan, hur om man vågar det på en uppblåsbar bräda? Men mm. då är det ju så här... Jag måste ju och, och hitta en, en hård bräda framöver. Liksom. Mm. Så måste man ha en bil med takräcken. Och så är man ju där igen då. Det är ju mm. Ja, det plockar, det plockar ju iväg så mycket grejer ja Ja, det gör ju det. Det, det. det är ju det som... Alltså det är ju inte lätt att vara förälder till, alltså, till några ungar som vill börja suppa. <laughs> nej, alltså, det, du, det är ju som hästrydningen i alltså, kostnad. Liksom. Det är inte långt ifrån. Nej, det är inte långt ifrån. Eller det är nog, alltså, du ska ju ha utrustning som kostar rätt så mycket. Sen ska du ha förråd. Mm. Eh, Takräcke, som du säger. Ja. Alltså, det, det tar med sig mycket grejer. Ja. Ja. För med sig mycket grejer då. det. gör det definitivt. Mm. Men sen har du de här grejerna ett tag. Ja. Jag. Det är ju ingen, mm. ingen fortlöpande kostnad utan det Nej. är en ganska hög ingångs... Men man... sen, är det ju, sen hamnar man ju i din situation ja. då Då köper man något billigt det första man ja. gör. Och ja. sen så känner man ju ganska snabbt att fasen jag skulle mm. nog ha satsat på någonting annat. men. Och för sådana är vi ju blivit bitna av någonting, då vill man ha bättre grejer och man vill ha ja. det och det och det och det. Och så, sen så ska man ha en bräda för... För det vädret? Ja, kanske för det är för, för vågsupp och ja. en bräda när du ska ut och... Yoga? Uh, ut och yoga och ja. en bräda när du ska ut och långfärdspaddla. paddla. Ja. Så, alltså det, det, det, är mycket, det är mycket som följer Ja, vi jag, jag var inne på detta mm. spåret i förra avsnittet också just det där, liksom att, mm. här, Vad är det för väder idag, vad ska jag göra idag Vilken bräda mm. tar jag då mm. man, man skulle ha med sig en släpvagn med liksom mm. fyra, fem olika brädor. Men, men det är ju ett lyxproblem om ja, man säger det, det är ju, Har man en bräda och kommer man ut så är det ju liksom det som är A och Det är det som är grejen ja. i slutändan vi har ju pratat rätt mycket om din verksamhet, och mm. liksom så här, vem, vem du är. Eh, jag tänker. Vi ska inte vara tråkiga och runda av riktigt än, men mm. ganska snart. Mm. Eh, men jag tänker, är det någonting som du. När du träffar nya eller eh, gamla kunder på något mm. helt enkelt, mm. eller så där. Eh, vad, vad skickar du med dem för? Eh, tankar, eh, har du något mantra, har du någon sån här grej, någonting som du liksom så här, det här ska de ha med sig, förutom det här leendet då som de ja. kommer i land med, vad, vad kan man liksom så här? Safety first, ja. det, det är egentligen det enda mm. och det kommer vi att prata om i nästa avsnitt, Amen. helt ja. rätt och det, det är liksom lite A och O tycker jag, Mm. Eh. För att det ska bli kul och man ska kunna eh, våga. För att man ska kunna våga, precis. Ja, så, så är det jätteviktigt. Ja. Men bra, safety first. Det gäller nästan allt man gör. Ja, tycker jag. Faktiskt, faktiskt. <laughs> Fint. Sen kanske man är lite mer utsatt ute på vattnet än man är på land som människa i alla fall. Ja, men det är det ju det är ju inte den naturliga vad ska man säga miljön på det sättet liksom. så är det ju. Nej. Sen har ju människor varit på vatten i ett par tusen år liksom. Absolut. <laughs> mer eller mindre. Absolut på det ena eller andra sättet. Amen. Men vad bra, tack att du ville dela med dig av den mm. här, vem, vem du är vilken presentation, vilken verksamhet grattis får man ju ändå säga eh, ja, nu är jag jätte så här, taggad på att höra mer om säkerhet för det här kan jag plocka in poäng sen ja ja, gott men då ja. tackar vi för detta och så tack tar vi en så pas. mycket, yes. hej hej Rosie vilken stjärna Snacka om av levande lexikon för stand-up paddleboarding. Jag vet att hon har mycket mer att ge så därför kommer hon tillbaka redan i nästa avsnitt med tips på säkerhet på paddlingsbrädan. Tills dess, paddla lugnt!